Gizakiak sortu izanagatik dena delako robota, zenba eraino da autonomo robot bat berezko bizitza izan dezake inteligentzia mota horrek. Autonomiak izan natu norberari legeak edo araguaak emateko kapatatea ez eta hori or bueno, animaliek eta gizakiak izan dugu naturan edo izan gara almen hori geneukan bakarrak, baina gutxinaka gertatu izan da ba, makinak egin ditugula eta makina horiek ioz eta gizaki horragoak direla edo inteligentzia gehiago daukatela eta siera bueno ba ez daite shakera jolaste zutela edo kalkulu egiten zituztela baino gutxi nak gaitzen hasi azid, dira edo erabakiak hartzen merkatuetan eta hor geroz eta autonomia handiago daukate. zein momentutan izango diren gizakien mailako autonomia izatera? agian ehundaka urte pasa, e, falta dira oraindik ere baina autonomia nahikoa daukatela jadanik e, begira dezagun adibidez Merkatuak, merkatuak gaur egun e, teknologikoki e, oinarrituak eta mekanismoak dira diaginenak e, bueno, me mekaniko automatikoak eta inteligenzia artifizial pilloa dagoa merkatuan, nahi ez anai dut. Ez bate baterako? Ba, ba, erosketak egiterako momentuan e, bolzan, dinote, e, merkatu internazionaletan. Bai. E, gainera murriztu behar izan dute inteligenzia artifizialaren, e, bueno, eunekoa Europan eta estatu batuetan e, izugarrizko abiad, abiadura arten alizutelako e, er, er, erosketak egiterako momentuan ez. E, bueno, enpresen e, e, balioa a, oso askarra aldatzen da askotan indiretzenzi artifiziararen e, ondorioz. Anekdota bat kontatuko dut. E, normalean, bueno, estatu batuetan beste egun batean izaten da, ba, bromako eguna urteko Dai. egun berezi bat eta ba, aldizkari batzuek interneten atarazuten gezurrezko bromazko e, berri bat, zein ean Tesla enpresa, argian e, sagutuko dut zuten, teknologian oso punteroa dena, kotxe elektrikoak egiten eta bar, eta erloju berri bat atarabartzula. Arkaskian... E, teslak. Teslak, bai eh argazki batekin zetorren berri hori eta argazkian zegoen Big Bang dorrea, Londreseko erlojua, eskuko erloju moduan, ba argi zegoen bromazela. Baina, mer merkatuak bolta kontrolatzen duten inteligentzia artifizial asko berriaz e, bueno, berri digitalez eh hasetzen dira eta informazio hori jaso zuten eta bat batean Teslaren eh balio aktibak pio hasi ziren eta norbaitek amatatu ber izan zuen e, makina merkatuak islaren e, balioa orekatzeko eh makineek ez dutelako broma ulertu eh Orduan horrelakoak baina bursaren atzean erabakia oraindik erosteko almena gizakiren esku dago. Enpresak erabakiko du zer erosietan non edo zuzenean makinen esku utzita dago erabak. zuzenean 100 hogeita arra baino gehiago makinen esku dago ja ez dago gizakirik erabakiaren atzetik Ez dago eta inteligentzi artizial hauek e, orokorrean bere, ek, ikasteko ahalmen handia daukate hau da e, diseinadoreak edo programadoreak berak jadanik ez daki zehatzmehatz makinaak zer egiten ari den, Makinak bere estadistika sistema e, eraldatu egin du eta ikasi ditu patroi berriak eta bar eta erozsketak egiterako momentuan erabakiak modu autonomoan hartze ditu. Mm.